Fredagsfrallan. Kom inte i fredagsfrallan. Det här är Janne Holmbom. Din röst i morgonen. Hoppas att ni får det riktigt, riktigt bra den här helgen. 100 days have made me older Since the last time that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 <skratt> <skratt> uh, så. Ja, men det där bjöd vi på en lite mysig musik så där, till att börja med. Jag jag sa jag nu? Säsongspremiär av Fredagsfrallan. En morgontidig radio-talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig Jan Holmbom. Och i, uh, ja, vi, vi säger att vi har börjat ett riktigt hundår i år. Så att, uh, det här programmet kommer absolut gå i människans bästa väns tecken. hunden, nämligen. Men jag tänkte börja med att, att läsa något för er. Eh, varför får man inte ta med sig hunden in i himlen? Varför får man inte ta med sig hunden in i himlen? Sa Jan som plötsligt en morgon när vi traskade i sakta mak på väg till brevlådan för att som vanligt hämta in morgontidningarna. Så som vi alltid gör, vi två. Det var tidigt på morgonen och trots att mars marsmånad nästan runnit ut var det fortfarande bitande kallt på morgonen. För får man inte? Svarade jag samtidigt som jag lyfte på locket i vår brevlåda. hej, sa Jansson och satte sig på baken mitt på vägen. Han skulle snart fylla 91 hundår och omräknat till människor 13 och tog varje tillfälle till paus. På hoppas, sa jag. Du kan inte sitta här. Det kan ju komma en bil eller så. Han reste sig långsamt och vi började gå hemåt igen. Jag med tidningarna under armen och han med något sorgsätt i blicken. Förresten, det är väl klart att du får följa med, försökte jag och puffade honom lätt i sidan. Han stannade upp och sa bestämt. Nej, det får jag inte. Vem har bestämt det, säger jag. Jo... Sade jag en sån. du vet när han kvinnaböskemannen slog igenom med den där sången och så började han gnola, eller ska vi säga ila på änglahund så intensivt att ett svanpar nere vid åstranden valde att gå i sjön. Ja, du vet den, fortsatte han. När den var som mest populär tillfrågades en präst och man fick ta med sig sina husdjur in i himlen och han svarade mycket bestämt att så, var, så inte var fallet, eftersom vi är skällösa. Jansson tystnade, slog ner blicken, skakade på huvudet och upprepade mumlande. Själlösa. Skitsnack, sa jag och ursäktade min franska, det får stå för honom. Han äger inte min himmel och i min himmel finns det gott om plats för sådana som du, sa jag och kliade Jansson bakom örat. <laughs> Menar du det, sa Jansson och hans ögon glittrade. Ja, <laughs> det kan du skriva upp gamle man, sa jag. Nej, nu, nu fryser jag. Vi skyndar oss in för kaffe och macka. Macka säger du väl aldrig nej till? <laughs> du känner väl mig, log Johansson. En smörgås går ju alltid ner, men skynda, det hör ungdomen till. Jag kommer när jag kommer. Och så lufsade vi hemåt i maklig takt, in till värmen, tillsammans, alltid. Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frösen steg och kvar, bakom sängen en stor lund. När jag hörde någon mumla något, hon saknade Där i gräset satt en man och en liten hund Hej den spejleman, kan du sova på min fråga Den är ärlig och jag menar varje ord När då Herre släcker livets låg liv. man kan svåra Hallan, Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ah, Hanneqvist, Andersson någonting typ. Eh, med Ängla Hund. Och ni fleraas och i år är det getens år så småningom i Kina, men i Sverige är det alltid hundens år. Och det uppmärksammar vi genom att ha bjudit in två representanter ifrån Tranås bruxhundsklubb. God morgon Marie. God morgon, god morgon. Ja, vad pigg du ser ut. Va? Och god, morgon, god morgon Ja, vad kul att ni kunde vara med. Och, och nu ska, idag tänkte jag att vi skulle liksom gå all in vad gäller hundar. Så vi ska bara prata hund idag. Så du, du, som, du som inte tycker om hundar, byt kanal nu. Och, och du som tyck, inte tycker om hundar, lyssna så efter det här kommer du att gilla hundar. Men vi ska vara lite, vi ska vara lite noggranna. Välkommen Marie Storm. Ska säga. Ja. Tack. Och vem är Marie Storm då? Vi börjar så med den här öppna frågan. För tillfället är väl hund Marie Storm lever ett hundliv med många hundar hemma. Mm. Är det någon speciell sort på de hundarna? Ja, flatcoated retriever. Jag okay. så... hade brukshundar? i början på 80-talet och ja. skulle aldrig ha hund mer. Och helt plötsligt så fylldes huset. Utan den, den. flätta dessutom mm. ah, Vad spännande ja, Det måste vi ta reda på mer om, om alla slämmiga strumpor Som bärs omkring hemma hos dig kan jag tänka väl och sånt där. Är det inte så här apporterande så De vill och gärna de ha gärna någonting allting. De ja. gärna bära på grejer ja, ja Vi vet hur det är mm. eh, God morgon Madde Samuelsson också God morgon ja är det flat hemma hos dig också? Nej, hemma är det en rottweiler och en amerikansk bulldog. Vilken kombo! Ja, det är skaplig <laughs> kombination. Ja. Får jag ber att ni hänger, ni hänger fram sådär så, så, så blir det ännu bättre radioljud. Jag är ledsen. Ja, att behöva. Ja, nu ska vi se, vem, vem är Madde Samuelsson då? Ja, jag är ju med i Trondås brukshundklubb i utbildningssektorn okay. Och är aktiv med min egen hund Försöker att komma igång och tävla både lydnad och bruksspår Okej, okay. och då ska vi bara för tydligheten ska, Det är rottisen som du... Som, det är rottisen ja. jag kör med Annars hade det varit rätt spännande för Ja, det så. verkligen ja. Eh, vad heter Rottweilen och hur gammal är Var det en tyk eller? Nej, Rottweilen är en han, hane han, han, okay, ja. som fyller fyra år i april. och ah, okay. heter Dante. Dante. Ja, och sen eh, vår tjej då, Kira. Hon eh, fyller sju i februari. Ja, ah, okej. Okay. Ja, mm. ah, häftigt. Men och, hur många hundar har du hemma nu då, Marie? Min dotter och jag har fem stycken tillsammans. Fem stycken? Från åtta månader i sex år. Oj, för det har gått rätt fort. Ja. Men, men är, har du kennel också? Nej. Det är för husbehov. Ja, ja okay, det har liksom ja. bara blivit så. Ja. Men hörni, jag måste säga så här, Tranås Brukshundsklubb det har ett väldigt gott rykte. Jag har flera kompisar som, som har börjat där på valpkurs. Och så, här, och det, de har, det de har frapperats över, det är hur vänligt och öppna och, och, och, och mottagande man blir. Förstår ni vad jag menar? Inkluderande så här. Är det någonting ni jobbar aktivt med i klubben det här? Liksom, för det är lätt annars så där att man blir liksom ja, vi har jobbat ihop eller tränat ihop i många år och så här. Men, men Transbrooksklubben, det har jag hört från flera så det kan ju inte bara vara. Vad säger ni om det? Det är väl en väldigt levande förening. Medlemmarna har varit med väldigt länge. och eh, Ja, det är en bra stämning om man säger det när man är ute och tävlar och så här. Ja. Och kursverksamheten verkar fungera väldigt bra. Ja. År från år. Och du, är du utbildningsansvarig? Hör du så? Ja, jag kommer bli invald som det nu vid marsmattet okay. Ja. Kommer jag bli. Eh, och det här är någonting som vi arbetar aktivt med, för vi tycker det är väldigt viktigt. Det är någonting som vi är väldigt duktiga på. Ja. Eh, och det var ju det här jag upplevde När jag började på Tranås Brukshundklubb Att det var väldigt lätt att komma in Alla var ja. väldigt trevliga, väldigt hjälpsamma Ja, du ser Du ja. får ju inte motsanning då Nej, absolut inte eh, men, men man kan alltid bli ännu bättre Ja Men får jag fråga då alltså man kan ju checka hund på nätet nästan liksom idag va och sådär och, och, och, sen, och sen kan man på, på ika kan man köpa koppel och hundmat och, och måste man hålla på ut beträven det räcker inte bara ha hund vad säger ni måste hunden ska ju må bra också och hunden har ju naturliga behov ja ah. Och mår ju bra av att stimuleras både fysiskt men framförallt psykiskt. Mm. Att den får jobba. Ja. Marie, har du några tankar? Ja, det är en enorm social eh, grej för oss hundägare. Man hamnar i väldigt mycket roliga situationer. Träffar väldigt mycket trevliga människor. Ja. Så vill man ha någonting att göra så att man kan vara ute i naturen och eh, må riktigt gott. Då ska man hålla på med hund. För ja? Det är en väldigt stor... Jag försöker... Självklart måste man utbilda sin hund. Alltså det, det, det är väl, eller hur, så är det väl? Alltså man behöver, och framförallt så behöver en hund ha andra hundar att hänga med och, och prova hur man funkar i olika situationer och sådana saker. Men en bruxnusklubb då, alltså, om man, att, säga att, att säga att jag tävlar i brux. Det är ungefär som att säga fordon. Eller hur? Man vet ju inte om det är bil eller buss. Eller, för det finns en massa olika. Eh, vad säger man, inriktningar på, på bruksträningen. Mm. Och, och, ni, och ni representerar två av dem, eller kanske flera av dem. Mm. Så Marie, du, du, du, du har ju fågelhundar så att, mm. vad, vad är det som gäller Vi dig? Vi håller på med jaktapportering ja. mest ut i skogen då, och hämtar tygpåsar. Ja, okay, ja. Det är vansinnigt roligt så man vill bara hålla på mer och mer när man har börjat. Ja, det är det. Och det är inte så många som vet kanske vad det är för någonting för det finns inte så mycket utbudet i, just i tranostrakten. Nej. Kan du inte beskriva hur så, ett sådant träningstillfälle går till? Ja, just uh, flätten då, de, de är väldigt följsamma. Okay. Man har dem ofta lösa, de går över sidan och de är lugna. De skäller in, ska inte skälla, måste man säga, de som håller på. då. Aj. Sen skickar man dem ut i skogen till olika övningar och hämta saker. Och så ska de komma in och lämna. Man simulerar ju en fågeljakt. Man skjuter en fågel som ram, hamnar jättelångt ut i vatten. Ja, just det. Sen ska de ut och hämta den då. Och det är sådana här tygpåsar som är fyllda med sand och allt oh, där som man slungar iväg. För är, mm. med, med, med min hustru har ju ägnat vi har ju golden så många år tillbaka, så, mm. så, så hon ägnar sig här. Och hon är ju rätt kast på kasta dessutom, mm. så att det, det, hon har ju skadat, hon har skadat en och annan. Av oss andra som har stått bakom och tittat liksom sådär. Va? Ja. Ja, men är det vatten och sånt inblandat ja, också? Ja. Vatten och snår och berg och stenar och, gärdsgårdar och så Ju svårare desto bättre. ja Och mm. så tränar man och tränar och tränar. Mm. Och det är skott inblandat ja, och da. grejer också sådär. Va? Mm. Så att man tränar. För det är ju någonting som är ganska vanligt bland hundar. Alltså skotträdsla. Mm. Kan man träna bort sånt? Det kan man, men det är väldigt svårt. Ja. Mm. För vi har ju en som inte bryr sig alls. Mm -hmm. Och så har vi en som, som till och med går på lugnande under uh, nyårskällar mm -hmm. och sådär. Ja. Har du en kompis som tränade bort det genom att skjuta och ge maten? Ah, varenda okay. dag. Ah, okay. I ett år ungefär. Sen gick det över. Ah. Då var det ju skottet. Var ju belöning. Ja, ah, precis mm. ah. Ah, det är där, det är Men Det där. krävs mycket arbete. Ah. Och sen då, så tränar man och tränar och tränar. Och sen avlägger man någon form av prov då? Eller, eller finns det klasser eller hur funkar ja, det? Ja, det är ju tävling. Ja. Man anmäler sig till olika tävlingar. Och det egentligen Bepro kallas det. Det är det riktigt praktisk jakt. Om man okay. säger, eller inte ja. praktisk, men man har fåglar. kalvvilt som de hämtar då. Ja, okay. Då bedöms hundens jaktegenskaper. Ja. För de måste ju vara bra för att mjuka i mun också. Ja, det får inte, inte komma så en tungad gås nej, eller vad inte. det är. Och ja, så ja, ah, vad spännande. Hur länge har du sysslat med det? Var det sen du ska få flatt Ja, i två år ungefär som jag har hållit på. Ja, ah, okej. Okay, mm. Ja. Och ah. det... Börjar man så kan man inte sluta. Det är det så verkligen? Mm. Alltså? Mm. Men jag tycker det regnar mest och så är det. Ja, det gör kallt. Det inget. <laughs> ja, okay. nej, det är bara inte <laughs> <bara>. skogen. <laughs> ah, vad spännande. Ja. Ah, det låter ju dökul. Ma, men Madde, du, du, du, du, du sysslar du med det också? Nej, rottis jag. Jag trodde ju att det var skydds eller något sånt där. Jag har så hade sådana fördomar jag har, om, om råttor. Liksom. Ja, ja, men det är ju ja. bra skyddshundar också. Ja, det är det ju. Ja. Eh, men, men det eh, tränar inte du med din håll? Nej, det gör jag inte. Utan eh, jag eh, tränar ju spår, eller. Ja, okej. Okay. Så, och eh, då får de ju följa ett spår som ja. en människa har gått. Och så ska de hitta små träpinnar längs vägen ja, just det. som de ska komma och överlämna till mm. mig och sen spårar man vidare. Och det här stimulerar ju huvudet väldigt mycket ja. på dem. Ja, det gör det va? Ja. Ja. Ja. Och sen är det ju en lynasdel också. Ja, det gör ja, För vi kör ju, det. Och det, det, är ju... Alltså det. Det tror jag man kan köra med nästan vilken hund som helst, jag... Om de inte har 70 liter noskvalster. Så, så, så tror jag man kan det med alltså, om, du sitter, om du nu sitter hemma med din sån här chihuahua eller vad det kan vara för, jag lovar du kan göra det du kan, du kan göra det med en sån också alltså, fast du får inte gå så långt då men, men, men alltså för det, det ser man verkligen där, där är de nära sitt ursprung alltså och sen är det just det här att inte bita på träbitarna, att lämna tillbaka och och att eh, det är rätt häftigt också se när man har lagt ett sånt här spår. Eh, hur, om man låter det ligga eh, tillräckligt länge. För det, man ser hur nosen går sakta men säkert neråt ju längre spåret har legat. Mm. Och det blir ju lättare för dem också om spåret har legat lite längre än om det är uppe i luften. Och, jag har jättebra radio, jag visar med handen så här. <laughs> det är Fantastiskt bra radio. Ja, men, men du tycker att det är superkul också. Mm. Ja, det. det är riktigt roligt. Och din hund bara älskar det? Ja. ja. Vi var ute och, och utnyttjade snön faktiskt lite däromdagen. Okej, okay, ja. E, och la ett spår i snön för att verkligen se hur någon följde spårkärnan. Jättebra! Ja, just det. Ja, det syns ju jättetyckligt. Ja. Ja. Var det avvikelse då? Nej, eller, eller? Äh, väldigt spårnoga ja. han faktiskt. Mm. Och, sen, och sen har du någon slut... Nå något stopp också, eller vad säger man? Spårslut ja, eller något spårslutet sånt är ju en uh, större uh, storlek på pinne. Ja, ah, okej. Okay. Och uh, den måste man ha med sig in på tävling, annars så är inte de andra pinnarna värda någonting. Nej, ah, okej. Okay. Uh, och sen är det ju naturligtvis massor lek Ja. Ah. Är det slutet? lek och massor ja. godis. Ja. Det nästa som man blir lite sugen själv och så går ett sånt där litet mm. spår hörrni. Och ni, ni lyssnar på fredags för alla morgontid i Radio på här på Hits FM 97,8 och det handlar om hundar idag och vem kan inte beskriva hundar bättre än Uffe Lundell i kärlekens fundar. kärlekens dag Härjar som hagel Slår regnbågens färger i kras Kärlekens finger Slipar sin nagel Strimmar hud i extas Kärlekens hundar Hylar om natten Och skäller när solens syns röd Kåsen matta av hetan och skratten och drömmer om glömska och död. Kärlekens tystnad skriker i husen och slamrar i järn och i sten. Kärlekens vindar. Låser ut ljusen Och ruvar som tigande trän Kärlekens dårar Skakar av frossa Och ber om en enda sekund Av tystnad och stillhet Och glittrande mossa Och frälsning i kärlekens lund Kärlekens sjörök Driver längs stranden Och välter kullgranar och ar. Kärlekens kyla Gör bränsor i handen Kärlekens hetta är svår. Kärlekens hundar springer på fälten och leker att allvarlig lek. Kärlekens hundar mättas av svälten och viftar på svansen och svek. Alltså vi pratar ju hundar som är ju helt lost. Jag hinner ju inte med att sköta själva programmet också. Fredagsfrallan, det där var Uffe Lundell med Kärlekens hundar. Och, och på tal om hundar så är ju inte steget så himla långt till Murvlar. Så därför säger vi god morgon Anders Jakobsson, Fredagsfrallans utrikeskorrespondent i den stora staden Mjölby. God morgon, god morgon. Du menar en lugsliten murvel. Ja, <laughs> Illa skött <fäls. laughs> Ja, Eller hur Vad? så är det. Har du vinterpäls på dig nu? För nu börjar du nypa till lite på dagarna. faktiskt. Ja, faktiskt har jag tagit fram den tjockaste jackan. Och, och de dubbade kängorna. Ja, det är bra. Va? Alltså jag är rustad. Ja, det är bra. bra ja. Varje vinter. Jag läste nu att nu, nu, kommer, nu köar man till akuten för alla halkolyckor. Och det är ännu mer förälders nu med isen under och snön ovanpå. Det är ingen bra situation här synpunkten. Men du, det är inte så jäkla långt kvar till golfsäsongen börjar. Så Nej, så man får det är ju inte Man får bida sin tid. Ja, jag tror jag ska ner till hallen idag och slå lite i nätet. Här. Jag, kan tänka, det, jag ja. kan tänka mig det. Men du, Jakob, det är nog fruktansvärt. Hur ska de ha det med den där jäkla skolan eller dagiset eller vad det nu är för någonting egentligen? Va? Vad ja, undrar, gör? nu har ju den här debatten startat igen och, och jag tror att det kommer att bli en riktig långbänk. Ska vi rekapitulera? Vad pratar vi om nu då? Vi pratar om alltså Östergårdens förskola som där man misstänkt eh, möger redan 2010. Men den här rapporten som ju en konsult hade gjort, den gömdes undan av dåvarande fastighetschefen. Den diariefördes inte. Och sedan dess blev ju både personal och barn sjuka. Och det blev en historia av många möten, stormöten höga tonlägen och ja, allmänt illa skött från kommunens sida. Mm. Och det här nu har den ju öppnat i, i, i måndags igen och eh, jag har följt det här i tidningen då och det är lite märkligt hur, hur kommunen sköter det här för en man, en tjänsteman på, på utbildningskontoret utbildningsstrategen Thomas Chinell det är en konstig titel i och för sig ja. och fastighetschefen säger att alla kan vara lugna, allt igenomgånget fixat och klart, vad bråkar egentligen, men de har ju missat poängen med det här, för det handlar inte om byggnadstekniska åtgärder Nej. eller nytt material utan att föräldrar och personal har tappat förtroendet för de kommunala vad ska vi kalla dem, myndigheterna. De misstror helt enkelt ja. kommunens försäkringar. Mm. Eh, det, det är alltså på det planet det handlar om. Och det, och det, är, mycket det är mycket värre, det är mycket värre. Det är mycket värre ja. för att eh, det här är ju någonting som så att säga eh, så som kommer att visa sig framtid. Och det är överhuvudtaget tror jag under mina 30-35 år som journalist för. Vad folk trodde på på ja. vad, eh, vad säga, auktoritetspersoner sa. Ja. Eh, men idag är frågan det så allt. Men det <laughs> har det spel måste jag säga. Ja, men alltså, det, vi så vi pratar om sådana här vildvitt tror va. Syns inte, finns inte. Och så stoppar man en utredning i, i byrålådan istället för det gör för eller för och säga, det här är ett helvete vad gör vi? Ja. Och så tror vi är att, mer pengar för att ja, åtgärda. Ja, alltså det är ja. Det, det, är in, det är inte bra skött. Alltså personligt skulle jag säga, om jag var småbarnsförälder idag jag, de får säga precis vad de vill att de har åtgärdat allt och det är inget mögel det är inget vad jag, jag skulle aldrig aldrig sätta mina ungar i de lokalerna. Inte. Jag, säger jag har ett barnbarn som är aktuellt här nu i, på sommaren. det blir inte det blir inte Östergården det, det är vi helt överens om det, man kan inte så att säga spela roulette med en, en, en ett litet bunch, jag, säger, jag säger som någon sa på en revision i boxen för ett tag sedan. Rivskiten! <håll> och på tal om rivskiten! Ja. Låt oss gå vidare. Ja, alltså det, det här med gamla hus och, och, och, och kommunerna i vår närhet det, det vandrar ju vidare. Det här Fråslinghuset i Boksom kommer väl att dra mycket kostnader och bekymmer över... Jag säger inte kommunen, jag säger skattebetalarna för det är där notan hamnar. Jag vet, jag vet. Det fanns alltså en kalkyl på att man skulle kunna göra ordning det här för 23 miljoner. Men den kalkylen höll inte va? Det finns i något axiom i byggnadsbranschen som säger att ju mer man gräver i gamla kåkar ja. desto mer skit kommer det fram. Ja. Så att den får nog bli er lilla långbänk här om närmaste tio åren. Ja, och den, har, och den, är, ju, den är ju inte ny i bänken om man uttrycker sig så. Den kom ju inte så där i förra veckan utan den har ju ja, hängt Ja, den köpte in 2007 ja, ja, och det var ju efter en långbänk det också så att ja. Nej, det, det, det tror jag. Riv skiten. Ta de två miljonerna som det kostar istället för att lägga 32 miljoner på att bygga om någonting där ingen vill bo. Ge bort marken till någon som kan bygga någonting vettigt. Ja, för jag menar, renoverar man kåken så hamnar man på ungefär samma kostnad som, som ett ja, nybygd. Det ingen skillnad. skillnad. Och var hittar man de hyresgästen som betalar den kostnaden? Nej men du har en annan sak också Det är att, att planlösningen i en kåk från 30-40-talet är ju helt annorlunda än en planlösning I en modern Idag vill vi ha på ett helt annat sätt Jag var att, inne att, i den där kåken för 30 år sedan ja. Det var 81 eller 82 Den var rätt nedgången redan då nej, men så, ja. Hur jeda mig Ja. Nej, denna, denna fastighetsbubbla som vi, som vi nu ser här i, i, i våra kommuner, ja, det är, Men du, finns, det, finns det inga, inga glädjemän i Mjölby? Är det som vanligt? Finns det inga glädjemän? Nej, det skulle väl vara att golffallen har öppnat då. Ja, vi får, vi får nöja. Och så det här stället med den gamla gröna skylten. Ja, ja, de har ju öppet också. Nej, men de, de vad ska vi säga? Jag hittar grön nu. Nu sätter ja. du mig på ja. fotkantena. De sköter snöröjningen ganska bra faktiskt. Ja, men ganska bra snöröjning. Det, det jag säger vi är bra. Det, och ni ska ju snart bli 30 miljoner eller hur många ska bo där nu. Så att det, får jag lite då. har ja, lite optimistiska kalkyler där och fäster. På <laughs> Men nu, eh, Anders Jakobsson, våran utrikeskorrespondent. Du finns också att läsa på din alldeles egna blogg där du är, har en ganska vass penna emellanåt. Eh, ska du ge oss adressen, den här fantastiska rubrik smartadressen? Medjakobvitanjentbordet Blogspot.com Men vad det imorgon fanns. ska ni läsa. Ha, imorgon ska vi läsa. Ha. då handlar det om ett mord i Mjölby. Oj. Ha, då måste vi läsa. Och då skulle vi gå in och ta adressen en gång till. Medjakobvitanjentbordet blogspot.com <laughs> Men jag berättar inte mer om mordet. Det ska nu. bli spännande. Det läser vi imorgon. Utan det får bli då den här dagens kliffhängare. Jaha. Wow. Du, värm upp innan du börjar svinga idag Anders nu. Ja, annars är det risk att knyter sig i ryggslutet, ja. Ha, ha en bra helg så hörs vi. Hej på det. Tack så samma. Hej. So I walk in the dark. Huskar Hits FM. FM. Ah, ja, ni lyssnar på Fredagsfridland morgontidig Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Summan bygg med mig Janne Holmboe. Och gäst i studion idag är Marie Storm och Made Samuelsson eh, som kommer från Tranås Eh, Brukshundsklubb. Och du, jag tänkte på det här. Du har, har lämnat ett medborgarförslag nu, eh, i, här i Trana, som att man ska, kommunen ska, det är ju, kommunen ska göra allt, eh, och då ska kommunen göra bygga en hundrastgård så att hundägare kan, kan eh, ha någonstans och, och, och, ja, ett hängnat område där man kan rasta sina hundar. Men det är inte på Brukshundsklubben så där super. Intresserade av egentligen? Eller, eller vad, ni har lite tankar om det där i Varifalmad eller? Ja, eh, alltså hundrasgård i sig är ju jättebra för de hundar som, inte, ja, som kanske jagar vilt och så där, och som ägaren inte får in igen. Som kanske springer fram till andra hundar ja. eller människor och så. Eh, och massa löspringande hundar överallt vill vi ju inte ha om Nej, inte folk har koll på dem. Nej, precis. Eh, så är det absolut men i och med att man släpper in många hundar på ett litet område så är ju sjukdomsrisken ganska ja. stor. Eh, för det är ju mycket sjukdomar bland hundar. Ja. Det är kennelhostar, det är och, ja. mycket och mycket sjukdomar som, som smittar. Och det är, det, är, det är bara en sån sak som att hundar äter ju vad fan som helst också. Ja, de gör ju det. Mm. Så de, de, liksom, det här är ju rätt äckligt att prata om i klockan åtta på men Alltså de kan ju tycka att varandras liksom Puh-puh-tvåan Den kan de gilla liksom. Så uh -huh. den kan bli så uppäten Så fort den är avlämnad så att säga uh -huh. av en annan. Och då kan den innehålla massa Det är så absolut Och sen är ju olycksrisken uh, uh -huh. Ganska stor uh, En större hund uh, Som är löst där inne så kommer någon och släpper en mindre hund uh -huh. Och så vill de leka Ja och båda hundarna kanske inte gillar varandra och Nej. slagsmålet Nej, är ett faktum, är den lilla hunden ligger ju ganska pyr till ja. eh, och sådana olyckor vill man ju inte ha. Nej. Eh, och sen så gäller det ju verkligen att ha väldigt hårda regler som ja. folk dessutom följer och detta brukar ju inte gå hand i hand riktigt. Men hur ska jag tänka då? Så? Jag tänkte, jag tänkte, lilla Putte, han är ju så söt och god och fin och sådär. Och, och, och Putte är en mastiff. <laughs> <laughs> alltså, ja, ja, och sådär. Men, men jag har ju, alltså han är ju han, han kommer ju inte när jag på honom. och så, här, så måste, Han har gått i koppel i hela sitt liv. Och så här. Så, och då kan man ju förstå då vill man ju ha där, den där möjligheten och liksom släppa och veta att det finns ett staket som tar emot eller ett stängsel som tar emot. Är inte, är inte det bra det då? Jättebra, men man kanske känner någon som har en stor trädgård eller som bor på landet mm. som där det är hyfsat inhägnat ah. med ja, stängsel och ah. hjärtsgårdar och sådär. Eller så kanske man helt enkelt får ha hunden i en lång lina så att den ändå får lite frihet och kan springa 15-20 meter ifrån en. Men att man ändå har en viss kontakt med ja, just det, ja. Eller så kan man ju gå en utbildning på Tranås brukshundsklubb och lära sig att ha en hund som, som, som faktiskt kan fungera med förarkontakt och, och där kopplet inte alltid behöver vara på. Eller hur? Det är ju det allra bästa. Eller hur? Och, och, och, och är det inte så att, nu står ni så där? nu är det dags för en ny säsong snart. Är det inte så va? Alltså, är, det inte, är det inte en massa nya kurser och, och sådana saker också? Och valpkurser finns det något som heter. Marie, vad är det för något? Mm. Det är poppis. Alla valparna får komma och lära sig. Oh. Även hundförarna ska ju lära sig i första hand hur oh. man handskas med sin hund. Oh. Och valparna får inte leka eller vara lösa med varandra för det är inte det det går ut, Nej. utan det är att lära hundägarna hur man ska uppfostra sin nya familjmedlem. Och det kan man väl ändå säga, skaffar man hund idag så, så ska man alltid gå en valpkurs. Alltså, är det inte så? Det är väldigt mycket kunskap man behöver ha. Och just det här att kunna läsa hunden och mm. förstå varför gör hunden på det där sättet. Och, och sen är det enormt bra miljöträning för en valp också. Att få vara med andra hundar utan att liksom. Mm. vara på hela tiden också. Ja. Hundar ska egentligen inte leka med varandra. Nej. Åt alla håll och kant, utan Man ska ha några lekamrater, de får man ja. leka med. Men andra ska man Nej. inte. För då lär de sig att bli lugna och ja. inte... Förvänta sig lek så fort de ser en annan. Nej, precis. Det är svårt som nybliven underläggare. Om man nu säger så här, men gud, det där, det, har man hört att det verkar så mysigt? Var, var är vi någonstans förresten? Det har vi inte pratat om. Var, var, var, har, ni era, var, har, var har ni era träningsutrymmen idag? Är I gå ute i Norraby. Ja, just det. Jag, jag, jag på väg ut till golfklubben Skolpbana. där. svänger man mm. vänster där. Då. Ja, just det. Där uppe är jag. Där har jag letat boll någon gång, tror jag. <laughs> Jag tror något golfhåll går förbi Ja då, då det kommer din ja, bollar på området <laughs> Ja det, det alltså. ja, du ser. Ja, ja. Eh, och, och vill man läsa mer Då finns det en hemsida eh, Det smartaste är kanske att googla På Tranås Bruxhundsklubb Tranåsbk.com Ja är det så mm. Tranåsbk.com yeah. Då kommer man direkt mm. Tranåsbk, BK som är Brux Och K som är klubb, ja då fattar ni Bruxhundsklubb, ja bra Ja, ah, vad kul. Ah. Vad va, va, va, va har ni att bjuda på nu framgent här nu då? Vad va står på programmet, Madde? Eh, vi erbjuder ju valpkurs. Ja. Ah. Allmänlydnadskurs. Allmänlydnad? Ja, ah, men det låter ju. Det är steget efter ah. valpkursen. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Då utvecklar man sin träning lite mer, ställer lite mer krav okay. på sin unga hund. Mm. Men det finns sådana som kommer med vuxna hundar också som känner att de skulle behöva en lite bättre vardagslydnad på ja, sin hund. Ja. Till exempel kunna ha den lös. Om med en fungerande vardagslydnad så blir ju hundägandet så mycket roligare. Eller hur? Mm. Alltså man, man slipper få en längre vänsterarm eller vad det kan vara för någonting. Sådär. Bara en sån sak. Ska jag säga som bor på landet och som de, de är ju kassa på går i koppel. Ja, åtminstone hon. Ja, tanten. Ja. Aha, ja, ja. Och sen har vi en aktiveringskurs Där ja. man får lära sig att Ha roligt med sin hund Och jobba med sin hund Lära sig Aktivera den okay. helt enkelt ja, Och okay. umgås ja. med sin hund Ja, Och sen har vi agilitykurser Ja men hur kul är det då? Ja <laughs> det är kul det är, Och det är, det är så publikt också mm. Det är superroligt Att titta på alltså så har ni kört Agility? Nej, ingen av, alltså. men vi har väldigt många duktiga ekipage på klubben. Mm. Jättemånga duktiga. Och det, för där kan det dyka upp precis nästan vad som helst också i, i, i ras, eller hur? Absolut. Alltså det, det passar alla raser, verkar det som man alltså. Till och med taxar har jag sett mm. på Agility. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Alltså. Ja, var då till och med någon som säger väl jag jag vet förlåt jag vet, tusen gånger ursäkta. Ja, agility. Men sen var det någonting som det var förstackade karl och sen något som något som hette spi, snabb. Snabb nej. ja Jag vet inte vad jag pratar om nu. Rallelylnad. Ah, Rallelylnad hette jag, just det. <laughs> Rallelylnad. Ja, det, var det har vi också. Jag, för det, vi det har jag aldrig hört talas om. om. det är något nytt va? Eller hur? Det är en Tävlingsform ja. som heter rallylöjnad ja. Det är eh, En lite lättsammare typ av lydnad. Du får prata med din hund. Du får... ja, just det. Lite dubbelkommandon och dubbelkommando. Mm, ja, alltså den som traditionella är lydnaden är ju väldigt sådana du får liksom inte handtäcka. Ja, ja det vet jag inte. inte Om man får knapp godis får man ju absolut inte ha. Nej. Alla har liksom fickorna fulla. Liksom. Det är så löjligt så att det är inte klokt. Va? Det är som, som dubbelhandling som inte är tillåtet på bland annat cheferutställningar. Har ni varit på en cheferutställning utan dubbelhandling så vet en sån har inte jag varit på i varje fall. Men, men men det är förbjudet i varje fall. Ja, ha heter det. Ja, ja. ja Så så, så det, och det så så är man lite sugen på det där med, med, med lydnad. Så rallylydnad är det, det. Det har liksom om jag skulle skulle jag säga, det har fått glädjen tillbaka in i, i, i lydnadstävlingen Absolut. faktiskt eller hur? Ja. Och eh, verkligen ökat massor. Det har ja. tagit hundvärden med storm verkligen. Ja. Har det gjort och... det är jätteroligt. Och det finns ju den här, och den, jag vet inte om den finns fortfarande men då fanns ju den, den här old school där man liksom hunden brr, hunden ska följa för och alltihopa. Och sen har ju liksom, hundeposterna har ju vänt alltså mycket med det här med positiv förstärkning och ignorering egentligen istället för liksom, ja, ni har ju gamla men nästan man jobbar med bestraffning liksom för att... Mm. Jo men på 80-talet var det ju så Aha. att man, be, man bestraffade ju felbeteenden ja. och nu så... Förstärker man de ja, bra beteenden istället? Ja. Tänk om vi skulle göra så i arbetslivet också. Mm. Fundera på det. Att leda med beröm istället för bestraffning. Ja, vill ni läsa om det så går jag in på min blogg. Jag ska ut om det. Ja. <laughs> Men det är rör människor. Men det funkar på hundar också. Ja, vad kul. Hörrni, och tiden bara sprutar iväg. Och ska vi ta hemsidan en gång till så att, vi, så att folk verkligen hittar? www.tranosbeko.se Tranasbk.com. Ja just det. Tranas. tranas, tranas. <laughs> bk.com. Ah, ja. eh, Och, och eh, Marie Storm och, och Madis Samuelsson från Tranas Bruksförskolor har försökt att leda oss lite sådär in på, på, på hundspåret Får fråga en, en personlig fråga till dig, bara. Har ni bajspåsar mer? Alltid, självklart. Ja. Ja, plockar till ja. och med upp i skogen. Ja, alltså, gör det Och ja. kasta på sen sen, det har jag sett. Liksom. Det, det tycker jag är alla bra. Liksom. Plockar upp i skogen och så kastar de. I. Fast så gör ju självklart inte ni. Och det, det är, det är, för det är så roligt, för det brukar alltid vara en insändare, Eller ett par insändare om året, någon som har trampat i hundbajs. Sådär. Och, så, och, så, och så, En del är så dumma huvuden som de skäller på hundarna till och med men det är nog hundägarna faktiskt som man ska racka på i, i det fallet. Men hörni nu nu börjar jag dra ihop så här. vi har bara vi har bara några minuter kvar och vi ska snart spela pest eller coolare med Marie och Madde. Men först självklart Elvis Presley med Hound Dog. It's nothing but hound dog. Yeah. I could write a hand Jag fredas för allan. Hur är nu? Bär det sig slutet här. Och gäster idag har varit Mario Malde från Transbrooksunds klubb, och vi har pratat hund. Och, och, och vi har ju knappt börjat prata hund för den här timmen drog iväg. Känner ni vad fort det gick? va? kanske, mm. och Men nu återstår det absolut, absolut viktigaste jag skulle vilja säga en grej till om hundar alltså ni som funderar på att köpa hund det finns någonting som heter valpförmedling som varje rasklubb har, använder av dem, handla inte hund på nätet, handla inte hund i tidningen, handla hund hos människor som vet vad de har gjort för någonting för att du har ingen som helst aning om hur hunden ser ut inuti eller hur hunden har i huvudet och du vet inte ens var hunden kommer ifrån i dessa dagar så att ska du köpa hund så kommer du få en av dina absolut jag kan, jag kan verkligen rekommendera om du har tänkt att bara göra ett enda inköp i hela ditt liv inte köpa dem mjölk eller bil eller någonting längre i livet så köp en hund för du kommer få en livslång kamrat som kommer göra att du mår bättre och du kommer bli en trevligare människa och du kommer få en fysik som en viking se på mig ja, och, och, och, men gör så att du handlar utav dem som faktiskt vet vad det är de säljer och som tar ett ansvar för det de säljer eh, har du hittat en ras som du tycker om ja, titta då, googla reda på, på vad rasklubben heter och de har en valpförmedling, prata med de valpförmedlarna de kommer ge dig fantastiska tips för de kommer ställa frågor tillbaka till dig vad du förväntar dig av ditt hundägarskap. Mycket, mycket bättre. På blocket, där köper man bilar och skit men man köper inte hundar. Det var det. Nu ska vi spela pest eller kolera. Är ni med nu, Made och Marie? Eh, Marie får börja. Morgon eller kväll? Kväll. Ja, och Made? Kväll. Ja, ni får inte... Det här är en morgontid. Vad tror ni? Ni, får, ni har inte en poäng alltså. Ja, Madde. Spår eller sök? Spår. Jaha, det var ju som jag Ja, Ö, spår. Ja, ja. då får ni poäng då för det. <laughs> Fast sök är fantastiskt roligt också det är Marie som börjar va. Vinter eller sommar? Sommar. Sommar. Ja, självklart. De som säger vinter, de får gå härifrån direkt ja. så här. ni ju, det ni är lika. nu kommer näst sista omgången. Det är det Madde som börjar va, det var? Katt eller häst? Häst. Ja. Ah. Katt får jag väl säga då. Ja, mm. det får du ni rätt bägge få då. Mm. Bara, bara djur liksom. Ja, du är en gammal hästchig också yes. så att det är ju så så här. katt, ja jag tänkte att jag skulle ha hund eller katt men det hade ju varit, det hade varit för, för långt ja, hur eh, Men då, då kommer, då kommer eh, sista sista, sista pilsen här nu då. Eh, <laughs> ja, vi, vi, vi, vi, vi, vi tar den. den här Den är jätteviktig. Kaffe eller te? Kaffe. Kaffe. Ja, alltså det är ju fantastiskt. Delad första plats. Och var det har hel, varit en hel hundbajspåse fylld med ära. Hur känns det? Ja. Perfekt. Tack snälla för att ni tog av er tid och besökte oss på Fredagsfrallan. Eh, ha en riktigt skön helg. Och en skön, ett skönt 2015. För nu är Fredagsfrallan igång. Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen. Den perfekta hundmaten är den som smakar som en brevbärare. Sköt om er. Ha det bra. Hej!